7. Вже давно стемніло, коли Артур подзвонив біля дверей великого будинку на вулиці Віабора. Він пригадував, що довго блукав по вулицях, але де, чому і скільки часу не знав. Слуга Джолі, позіхаючи, відчинив йому двері і, глянувши на похмуре, кам'яне обличчя Артура, багатозначно посміхнувся. Йому здалося дуже смішним, що молодий хазяїн повернувся додому з в'язниці, немов якийсь п'яний волоцюга. Артур пішов по сходах нагору. На першому поверсі зустрів Джіббанса, який сходив вниз з виглядом зневажливим і осудним. Артур спробував пройти було мимо, промовивши «добрий вечір», але Джіббанса не так легко було обминути, коли він цього не хотів. «Містера Томаса і містера Джеймса немає вдома, сер», – сказав він, оглянувши критичним поглядом брудний одяг і розпатлене волосся Артура. Вони разом з міс Бертон поїхали в гості і повернуться не раніше, як о дванадцятій. Артур глянув на годинник. «Була тільки дев'ята. У нього ще був час. Багато часу». «Місис Бертон воліла спитати вас». Чи ви будете вечеряти і передати, щоб ви її почекали, бо їй неодмінно треба сьогодні поговорити з вами? Я нічого не хочу, дякую. І скажіть, місіс Бертон, що я до її приходу не лягатиму. Він пішов до своєї кімнати. Там після його арешту нічого не змінилось. Портрет Монтанелі стояв на столі, на тому самому місці, де він його залишив. А Валькові, як і раніше, Віднілося розп'яття. Він постояв хвилину на порозі, прислухаючись. У домі не чути було ні звуку. Очевидно, ніхто його не турбуватиме. Він тихенько війшов у кімнату і замкнув двері. Отже, він дійшов до краю. Нема про що думати, нема про що турбуватись. Треба лише збутися до кучливих непотрібних думок і всьому кінець. А все-таки, як це безглузно і безцільно? Про самогубство він навіть багато й не думав. Це й так було очевидно і неминуче. Він навіть як слід не уявляв, як саме заподіяти собі смерть, аби тільки швидше покінчити з цим і забутися. У нього в кімнаті не було ніякої зброї, навіть складного ножика, та дарма. Можна взяти рушник, або подерти на довгі шматки простиню. Прямо над вікном стерчав великий цвях. От і чудово. Аби тільки він витримав. Артур виліз на стілець і спробував. Цвях трохи хитався. І Артур дістав із шухляди молоток. Забивши глибше цвях, він хотів зняти з ліжка простирадло, але раптом пригадав, що ще не молився. Звичайно, перед смертю треба помолитися. Усі християни так роблять. Є навіть особливі молитви на відхід душі. Він увійшов до Алькова і став навколішки перед розп'яттям. «Милостивий, всемогутній Боже!» Почав він, але раптом його голос змовк. Світ йому став такий немилий, що він не знав, чого молити в Бога, від чого благати визволення. Та ще й Христос знає про такі страждання. Христос, хіба він ніколи не страждав? Його зрадили, його зрадили як болу, але він сам не був зрадником. Артур підвівся, перехрестившись за старою звичкою, підійшов до столу, побачив листа на своє ім'я і впізнав руку Монтанелі. Лист був написаний олівцем. Любий мій хлопчику, я страшенно засмучений, що не можу побачитися з тобою в день твого звільнення. Мене покликали до вмираючого. Я повернуся ж пізно вночі. Приходь до мене завтра, рано вранці. Дуже поспішаю. Л. М. Зітхнувши, він поклав листа. Падре, мабуть, буде дуже тяжко а на вулиці сміялися, гуманіли люди. Все було так само, як і у ті дні, коли він ще був сповнений життя. Ні одна з найменших подробиць повсякденного життя не змінилася від того, що людська душа, жива людська душа, була вражена на смерть. Навколо було так само, як завжди. У фонтанах плескотіла вода, під дахами цвірінкали горобці. Так само, як і було вчора – так само, як буде завтра. А він? Він мертвий. Він сів на край ліжка і, поклавши на спинку ліжка руки, схилив на неї голову. сила часу, а в нього нестерпно болить голова. Болить середина мозку. Все трапилося так по-дурному, безглуздо. Біля вхідних дверей різко подзвонили. Артур, задихаючись від жаху, зірвався з місця і схопився руками за горло. Вони повернулись? А він сидів тут, дрімаючи і прогаяв дорогоцінний час. Тепер доведеться знову дивитися на їхні обличчя, послуговувати жорсткі слова, терпіти їхні насмішки і пересуди. О, якби в нього був ніж! Він безнадійно оглянувся навколо. У маленькій шафі його матері стояв її кошик для роботи. Там, мабуть, є ножиці. Можна було б перерізати артерію. Ні, простирадло і цвях певніше, аби тільки був час. Він стягнув з постелі простирадло і з несамовитою поспішністю почав розривати її на довгі шматки. На сходах почулися кроки. Ні, цей шматок занадто широкий, його не зв'яжеш. Та ще треба зробити і петлю. Чуючи, що кроки наближаються, він ще більше поспішав. У скронніх скокотіло, у вухах голо. «Швидше, швидше! О, Боже, ще хоча б п'ять хвилин!» У двері постукали. Відірваний шматок простирадла випав з рук. Він тихенько сів, затамувавши подих. Хтось повернув ручку дверей і почувся голос Джолі. «Артуре!» Він підвівся, задихаючись. «Артуре, відчини, будь ласка, ми чекаємо!» Він схопив розірване простирадло, кинув його в шухляду і похопцем поправив постіль. «Артуре!» – це вже гукав Джеймс, нетерпляче смикаючи за ручку. «Ти спиш?» Артур оглянув кімнату і, побачивши, що все сховане, відімкнув двері. «Я сподівалася, що ти принаймні волиш моє бажання і почекаєш нас!» кинула вкрай розлютована Джулі, впливаючи в кімнату. Ти, мабуть, вважаєш, що нам дуже подобається півгодини танцювати коло твоїх дверей? Чотири хвилини, люба, лагідно поправив її Джеймс, входячи в кімнату слідом за рожевим шовковим шлейфом дружини. Звичайно, Артуре, було б далеко пристойніше, коли б чого ви хочете? Перебив його Артур. Він стояв, тримаючи за ручку дверей, і скоса поглядав то на Джеймса, то на Джулі, немов загнаний у пастку звір. Але Джеймс був надто тупий, а Джулі занадто роздратована, щоб звернути увагу на його вигляд. Містер Бертон подав стілець Джулі і сів сам, байливо підтягнувши на колінах нові штани. «Ми ж Джулі, – почав він, – вважаємо за свій обов'язок серйозно поговорити з тобою про… Я не можу сьогодні говорити, я не здужую». Мене дуже болить голова. Може би зачекали до завтра?» Артур говорив якимсь чудним, невиразним голосом. Якось розгублено і недоладно. Джеймс глянув на нього здивовано. «Що з тобою?» – спитав він стривожено, вираз пригадавши, що Артур прийшов прямо із розсадника зарази. «Сподіваюся, ти не захворів. Здається, в тебе жар. «Дурниці!» різко перебила Джолі. Це ж, звичайно, його комедіанство. Просто йому соромно дивитися нам в очі. Іди сюди, Артура, і сідай. Артур повільно перейшов кімнату і сів на ліжку. Ну, стомлено кинув він. Містер Бертон кашлянув, прочистив горло, пригладив і без того причесану бороду і знову почав староно підготовлену промову. «Я вважаю за свій обов'язок, тяжкий обов'язок, серйозно поговорити з тобою про твою чудну поведінку, про зв'язок з порушниками закону і бунтівниками, і безчесними людьми. Я сподіваюся, що ти більше розсудливий, ніж зіпсований. Він спинився. «Ну, – знову промовив Артур. – Я не хочу бути з тобою занадто суворим, – провадив Джеймс далі мимоволі пом'якшивши відстомленого і безнадійного вигляду Артура. «Я готовий повірити, що тебе збили з доброї путі погані товариші, і взяти до уваги твою молодість, недосвідченість, і легковажність та вразливість, які ти, боюся, дістав у спадщину від своєї матері». Артур поволі повів очима на портрет матері і знову опустив їх, не й слова. «Але ти, очевидно, і сам розумієш, – говорив Джеймс, – що для мене цілком неможливо тримати далі у своєму домі особу, яка зганьбила таке високошановне ім'я, як наше». «Ну, – ще раз повторив Артур. – Що це значить? – гнівно вигукнула Джулі, стріском складаючи в'єло і кладучи його на коліна. – Чи не зробиш ти ласку сказати нам ще що-небудь, окрім цього «ну?» Робіть, як знаєте, повільно відповів він, навіть не ворухнувшись, мені байдуже. Байдуже? вражений цією відповіддю, перепитав Джеймс. А дружина його підвелася з місця, сміючись. Звичайно, байдуже, ще пак не байдуже. Ну, Джеймс, тепер ти вже бачиш, якої вдячності можна тут сподіватися. Я ж казала, яку подяку ти матимеш за всю свою доброту до католицьких авантюристок. Та до їх… Мовчі, мовчі, Люба, не треба. А, все це дурниці, Джеймсе. Досить уже з нас сентиментальності. Якийсь незаконнороджений вважає себе за члена родини. Пора вже йому знати, хто була його мати. З якої речі ми будемо морочитися з сином католицького попа? От, на, читай. Вона витягла з кишені зім'ятий листок паперу і кинула його через стіл Артурові. Той розгорнув його. Це був лист, писаний рукою його матері за чотири місяці до його народження, в якому вона визнавала свою провину перед чоловіком. Внизу стояло два підписи. Артур поволі провів очима по сторінці мимо нетвердих літер її імені і спинився, на впевненому знайомому підписі «Лоренцо Монтанеллі». З хвилину він нерухомо дивився на лист, потім, не промовивши ні слова, згорнув його і поклав на стіл. Джеймс підвівся і взяв за руку свою дружину. «Ну, Джулі, годі вже, іди вниз. Вже пізно, а в мене до Артура є ще маленька справа. Тобі це не цікаво?» Вона глянула на чоловіка, Потім на Артура, який мовчки втупив очі в землю. Він як божевільний, прошепотіла вона. Коли Джолі підібрала свій шлейф і вийшла з кімнати, Джеймс старано причинив двері і знову сів коло столу. Артур сидів так само нерухомий, мовчазний. Артуре. почав Джеймс м'яким голосом, бо Джолі вже не могла його почути. Мені дуже шкода, що так сталося. Ти міг би цього і не знати. Ну, та тепер уже нічого не вдієш. Я дуже радий, що ти поводишся так стійко. Джолі трохи схвильована. Жінки часто, в усякому разі, я не хочу бути до тебе занадто суворим. Він спинився, щоб подивитися, яке враження справила на Артура його м'якість. Але той навіть не поворухнувся. Звичайно, мій любий, провадив далі Джеймс. «Це дуже сумна історія, і найкраще було б зовсім про неї не згадувати. Мій батько був досить великодушним і не розвівся з твоєю матір'ю, коли вона призналася йому в своїй зраді. Він тільки зажадав, щоб чоловік, який спокусив її, зараз же покинув країну. І як ти сам знаєш, він поїхав місіонером до Китаю. Коли він повернувся, я особисто був дуже проти того, щоб ти зустрічався з ним». Але батько згодився на те, щоб він вчив тебе при умові, що він ніколи не буде бачитися з твоєю матір'ю. Мушу віддати їм належне. Вони до кінця чесно додержувалися цієї умови. Усе це дуже прикро, але... Артур підвів голову. Усе живе зникло з його лиця. Воно нагадувало воскову маску. Чи не здається тобі... Стиха промовив він, якось чудно запинаючись на кожному слові, що все це дуже смішно. «Смішно?» Джеймс отсунув свій стілець від столу і пильно глянув на Артура, занадто вражений, щоб розсердитися. «Смішно?» «Артуре, ти при своєму розумі?» Артур раптом закинув голову назад і вибухнув несамовитим реготом. «Артуре!» Вигукнув судновласник, з гідністю підводячись з місця. Мене дивує твоя легковажність. Замість відповіді лунало лише вибуху сміху, такого голосного і нестримного, що Джеймс навіть почав щось підозрювати, що це серйозніше, ніж просто е, легковажність. Як істерична жінка, пробормотів він, презирливо знизивши плечима, і почав нетерпляче ходити по кімнаті. Ну, знаєш, Артуре, ти ще гірший, ніж Джулі. Та перестаньте сміятися. Не можу ж я тут сидіти цілу ніч. З таким самим успіхом він міг би попросити розп'яття зійти з п'єдесталу. До Артура не доходили ні докори, ні умовляння. Він тільки сміявся, сміявся і сміявся без кінця. Ну, це ж абсурд. Сказав Джеймс, нарешті припиняючи своє нервове бігання по хаті. Ти сьогодні, очевидно, надто схвильований, щоб спокійно мене вислухати. Не можу ж я говорити з тобою про цю справу, коли ти в такому стані. Приходь до мене завтра, після сніданку. А зараз лягай краще спати. На добраніч. Він вийшов, грюкнувши дверима. А тепер почнеться істерика внизу, бурмотів він, тупаючи по коридору. Без сліз не обійдеться. Безумний сміх завмер на губах Артура. Він схопив зі столу молоток і кинувся до розп'яття. Почувся тріск. Він вразу тямився і побачив, що стоїть перед порожнім п'єдесталом з молотком в руці, а коло ніг його лежать у ламки розбитого хреста. Він кинув молоток. «Як просто!» Промовив він, відвертаючись. Важко дихаючи, він сів до столу і схилив на руки голову. Потім підвівся і підійшов до вмивальника, облив холодною водою голову і лице. Тоді, зовсім заспокоївшись, повернувся до столу і знову сів. І заради них, заради цих прихливих негідних людей, заради німих, бездушних людей, він витерпів такі сором, такі муки – гнів, вічей. Проготував собі мотузок і мало не повісився, тільки через те, що якийсь священник – брехун. Ніби не всі вони брехуни. Ну, тепер з цим покінчено. Він порозумнішав. Треба тільки скинути з себе весь цей бруд і почати нове життя. У доках повнісінько суден. І так легко помандрувати на одному з них, десь до Канади, Австралії, Південної Африки, куди завгодно. Байдуже, куди саме, аби тільки далі звідси, а там видно буде. Не сподобається в одному місці, можна переїхати в інше. Він вийняв гаманець, лише 33 паоло, але в нього є дорогий годинник. На деякий час це його виручить. «А взагалі-то це пусте. Якось він уже виб'ється. Та вони шукатимуть його? Напевно, кинуться розпитувати в доках? Ні. Треба навести їх на невірний слід. Хай думають, що він помер. Тоді він буде вільний. Зовсім вільний». Він тихенько засміявся, уявивши, як Берто не шукатимуть його труп. «Яка комедія!» Він взяв листок паперу і написав перше, що спало йому на думку. «Я вірю в вас, як в Бога. Але Бог – це ідол, який можна розбити молотком. А ви брехали мені все життя». Він згорнув записку, написав ім'я Монтанеллі і, взявши ще один листок, черкнув на ньому «Шукайте мій труп у Дарсені». Тоді він надів капелюх і вийшов з кімнати. Проходячи повз материн портрет, він глянув на нього і посміхнувся, знизавши плечима. Вона теж брехала йому. Він тихенько прослезнув по коридору і, відсунувши на дверях засу, вийшов на великі, темні лункі мармурові сходи. Коли він сходив вниз, Йому здавалося, що під ним розтупилася чорна безгодня. Перейшовши двір, обережно ступаючи, щоб не збудити Джана Батісту, який спав на першому поверсі, він зайшов у сарай для дрів, у задній стіні якого було маленьке загратоване вікно, що виходило на канал щось футів на чотири над землею. Він пригадав, що іржаві грати з одного боку були поламані. Якщо трохи розхитати їх – то можна вилізти на вулицю. Однак грати були ще досить міцні. Він подряпав собі руки і розвивав рукав. Але то друниці. Він глянув вздовж вулиці. Там не видно було ні душі. Лише простягався чорний безмовний канал. огидний рів між двома прямими слизькими стінами. Можливо, що невідомий йому світ – це мерзенна яма, але навряд чи він знайде там більше безглуздя і підлоти, ніж у тому, що залишив позаду. Йому нема про що шкодувати, нема на що оглядатися. То був зіпсований світ, повний гідкої брехні, грубого обману, стояче болото, навіть не досить глибоке, щоб можна було там втопитись. Артур подався вздовж каналу і вийшов на маленький майдан коло палацу Медічі. Це тут підбігала до нього джема з радісним лицем і простягнутими руками. Тут були невеличкі сходи з мокрими кам'яними приступками, що вели вниз до каналу. А далі через смугу брудної води похмуро дивилася фортеця. Він ніколи раніше не помічав, який у неї незграбний, убогий вигляд. Прямуючи вузенькими вулицями, він дійшов до корабельної бухти, і, знявши капелюх, кинув його в воду. Вони, певно, знайдуть капелюх, коли шукатимуть його труп. Потім пішов по-над берегом, сторбовано міркуючи, як бути далі. Треба заховатися на якому дебудь судні, хоча це й дуже важко. Єдине, що йому лишалося, це пройти на самий край величезного старого молу Медічі, де стояла поганенька таверна. Може пощастить підкупити там якогось матроса? Але ворота доків були зачинені. Як пройти туди? Як обминути метних дозорців? Його грошей не вистачить на той величезний хабар, якого вони зажадають за дозвіл пройти вночі та ще й без паспорта. А крім усього, можуть ще й впізнати його. Коли він проходив по бронзову статую чотирьох маврів із старого будинку по той бік бухти, вийшла якась постать і наблизилася до моста. Артур сховався в глибоку тінь за статою і прочиївся в пітьмі, обережно виглядаючи за п'ядесталу. Була тиха весняна ніч, зоряна, тепла. Вода лизала камінні стіни, бухти і стелилася ніжними кружками коло приступок, тихенько сміючись, десь поблизу, поволі гойдаючись, репів ланцюг. У пітьмі стримів величезний залізний кран високий і сумний, на мерехливому просторі зоряного неба і пролистого моря легких хмар чорніли силуети чотирьох закутих рабів, що застигли в марному шаленому протесті проти безжалісної долі. Невідомий йшов непевними кроками понад берегом і співав на весь голос вуличну англійську пісню. Очевидно, це якийсь матрос повертався з гульні у таверні. Більше не було видно нікого. Коли матрос підійшов ближче, Артур вийшов із тіні і став йому поперек дороги. Матрос з лайкою рвав пісню і спинився. «Мені треба поговорити з вами», – звернувся до нього Артур по-італійському. «Ви мене розумієте?» Той похитав головою. «Ні, це герготіння мені не втямки», – пробурмотів він. Потім, перейшовши на зіпсовану французьку мову, спитав «Чого вам треба? Чому ви мене не пускаєте?» «Ходімо на хвилинку в тінь. Мені треба з вами поговорити». «Он як, у тінь. Мабуть, десь заховав ножа?» «Та ні, ні, чоловіче. Хіба ви не бачите, що мені потрібна ваша допомога? Я заплачу». «А, он воно що. А ще такий франт». Перейшов матрос на англійську мову. Він увійшов у тінь і сперся на огорожу пам'ятника. «Ну», – сказав він, знову безжалісно калічачи французькі слова, – «чого вам треба?» «Мені треба виїхати звідси». «Ага. Зайцем? Хочете, щоб я вас заховав?» «Щось наробили? Мабуть, штрикнули когось ножем. Всі ви тут однакові. А куди ж ви хочете їхати?» «Думаю, що не до поліції!» Він п'яно засміявся і підморгнув Артурові. «З якого ви судна?» «З Карлоти. Плаває між Ливорною і Буенос-Айресом. В один бік везе олію, а в другій – шкури. «Он вона!» – показав він пальцем в бік молу. «Стара карга!» «Буенос-Айрес, сховайте мене десь на судні!» «А скільки дасте?» «Не дуже багато. У мене лише кілька, Паоло». «Ні, менше як за п'ятдесят не можу. Та й то ще дешево для такого франта, як ви». «Що ви хочете цим сказати? Якщо вам подобається мій одяг, давайте поміняємось. Але не можу ж я вам дати більше, ніж у мене є. У вас є ще годинник. Ану покажіть». Артур витяг золотий жіночий годинник, прикрашений тонкою різьбою. І емалю з ініціалами Г, Б. Це був годинник його матері. Але що з того? А. -а вигукнув матрос, швидко глянувши на годинник. Крадений, звичайно, дайте я подивлюся. Артур одвів назад руку. Ні, сказав він. Я дам вам його, коли ми вже будемо на судні, не раніше. А, -а ви не такий дурний, як здається. Хоч присягаюся, ви вперше попали в біду. Правда ж? Це вже моя справа. Чекайте, йди вартовий. Вони причаїлися за пам'ятником і почекали, поки вартовий пройде мимо. Тоді матрос підвівся і, звелівши Артура йти за ним слідом, пішов вперед, безглуздо сміючись сам з себе. Артур мовчки пішов за ним. Матрос провів його на маленький майдан коло палацу Медічі і спинившись у темному закутку про бурматів, як йому здавалося обережним шепотом. — Почекайте тут, а то вас побачать солдати. — А що ви хочете робити? — Дістати для вас який-небудь одяг. Не можу ж я взяти вас на борт із закривавленим рукавом. Артур глянув на розірваний обграти рукав. На ньому було кілька плям крові з роздряпаної руки. Очевидно, матрос вважав його за вбивцю. Та йому було байдуже, що про нього думають люди. Незабаром матрос повернувся страшенно задоволений, несучи під пахою якийсь вузол. Перевдягайтесь, прошепотів він, та швидше. Мені вже час на судно, а цей старий барахольник змусив мене півгодини торгуватися з ним. Артур скорився, інстинктивно здригнувшись від огиди, коли вперше торкнувся до одягу з чужого плеча. На щастя, речі були хоч і грубі, але досить чисті. Коли Артур вийшов на світло в новому броні, матрос глянув на нього з п'яною поважністю і кивнув головою на знак схвалення. «Добре», – сказав він, – «Ідіть за мною, тільки тихо». Артур, несучи скинутий одяг, пішов за ним через лабіринт покручених каналів та темних вузьких проходів. Вони вийшли до середньовічної глухої околиці – яку жителі Ліворно називали «Новою Венецією». Де-неде, серед обогих халуп та брудних дворів, самотньо височив похмурий давній палац, сумно нагадуючи про стародавню велич. Артур знав, що на деяких з цих вулиць були всім відомі кубла злодіїв, убивців та контрабандистів, а на інших просто жила біднота. Кло одного з маленьких мостів матрос спинився, і озираючись навколо, чи не бачить їх хто, зійшов по кам'яних сходах на вузеньку пристань. Під мостом стояв старий брудний човен. Коротко наказавши Артурові стрибати в човен і лягти на дно, він сам сів на весла і почав гребти до гавані. Артур лежав нерухомо на дірявих мокрих дошках, позираючи з-під накинутого на нього одягу на знайомі вулиці і будинки. Пропливши під мостом, вони опинилися в тій частині каналу, що оточує фортецю. Із води здіймалися масивні мури, широкі внизу і вущі вгору. Вони скидалися на похмурі башти, якими грізними, здавалися вони йому, ще кілька годин тому. А тепер? Він стихо засміявся, лежачи на дні човна. «Ану тихше! – прошепотів матрос. – Та прикрийте голову, ми підпливаємо до митниці». Артур натяг на голову одяг. Через кілька метрів човен спинився перед рядом щеплених ланцюгом щогол, які лежали поперек каналу, перетинаючи вузький прохід між митницею та муром фортеці. До них вийшов позіхаючи сонний дозорець і схилився над водою з ліхтарем в руці. «Паспорт, будь ласка!» Матрос подав йому свої документи. Артур, задихаючись під купою одягу, Причаївся і слухав. «Знайшов час, коли повертатися на судно», – пробурмотів митник. «Добре. Мабуть, погуляв. Що там у тебе в човні?» «Старий одяг. Дешево купив». Матрос взяв жилет, щоб показати. Тозорець опустив ліхтар і, напружуючи зір, глянув у човен. «Здається, все гаразд. Можеш їхати». Він відкрив прохід, і човен поволі поплив по чорній хвилястій воді. Трохи згодом Артур скинув себе купу одягу і сів. Матрос деякий час гріб мовчки. «Он вона, Карлотта!» – прошепотів він нарешті. «Тримайтеся ближче до мене і мовчіть!» Він видрипався на борт величезного чорного страхіття, пошепкілаючи свого супутника за неповороткість. Хоч від природи спритний Артур і на цей раз був не такий вже й незграбний, як це здавалося матросові. Вибравшись на судно, вони почали прокрадатися поміж темних снастей та машин, і нарешті добралися до люка в трюм. Матрос обережно відхилив його. Лізьте сюди!» – прошепотів він. «Я зараз!» Трюм був не тільки вогкий і темний, але й невимовно смердючий. Спочатку Артур інстинктивно відсахнувся назад, задихнувшись від нестерпного духу сирої шкури та згірклої олії, але враз пригадав карцер і, знизивши плечима, почав сходити вниз. Життя вдається скрізь однакове, огидне, повне бруду, ганебних таємниць та темних кутків. Проте життя є життя, треба його використати якнайкраще». Через кілька хвилин матрос повернувся, тримаючи щось в руках. Але Артур у пітьмі не міг його розгледіти. Ну, давайте мені гроші й годинник, та швидше. Користуючись пітьмою, Артур залишив собі кілька монет. Дайте мені чого-небудь поїсти, сказав він. Я страшенно голодний. Я приніс. Ось нате. Матрос передав йому глек з водою, кілька твердих, як камінь, сухарів та шматок солонини. Тепер слухайте. Коли завтра вранці сюди прийдуть митники, заховайтесь у цій порожній бочці. Сидіть тихо, як миша, аж поки вийдемо в море. Я тоді скажу, коли можна буде вилізти. Стережіться, щоб вас не побачив капітан. Ну все. Воду добре заховали. На добраніч. Люк зачинився. І Артур, поставивши дороцінну воду в безпечне місце, виліз на бочку з олією і взявся за солонину й сухарі. Потім згорнувся клубком на брудній підлозі і вперше перші часів дитинства ліг спати, не помолившись. Щури бігали навколо нього в пітьмі, але ні їхній писк, ні гойдання корабля, ні огидний сморід олії, ні перспектива морської хвороби не завадили йому заснути. До всього цього йому було так само байдуже, як до розбитих, знеславнень кумирів, яким ще вчора він поклонявся.